ila alamin, wa salatu, wa salamu, ala ashrafil enbiya i wa muselina binna wa ala alihi, wa sallahi, ajma'in. Dragan, moja braćo, poštlani, sestre, zahvaljujem vallahu, koju nam je da se obje Potom zahvaljujem se najbog podolići ljevnik, da zahvali ljudima, našim čestnom efendi kojim je dao evo priliku da se obrati. Da sam u početku želim da kažemo vidim, Maša, tu ti neki lijepi svijetli lica i mlađih i malo starijih. Ona mlađa svjetla od mladosti, ova starija svjetla od noštvanja i odlaska na čapu i namaza, ukjavi. Tako da, anaj, želim da kažem do večeras, vjerovatno nećemo čuti ništa novo. Jer Islam, Islam je Islam. Izvori Islama su jasni. Kur'an i Sunneta, Allah poslal, nikad ih se radi po 7. Sam da ne puknijem. Neće. Daftana. Anaj... Tako da, ovo je čisto radić priče o osličnom Allah, fezekir, fa inna zikra tanfa almu'minin, upomeć. Ono znači kuristiti vjerni, ja, draga, čuti nekada čuje od nje informaciju. Ali, da li zato što mu je, da li su misli, nego srce nije bilo spremno da primati tu informaciju, potrebno je da mu se ta informacija kaži višije puta, kako bi ta informacija našla prostor i put ka njegovom srcu. Imamo jedan dobar primjer koji se desio u istoriji kada je presedio Allaha u poslanika i ne i se vratu o saram. Muslimana je zadesio u sivet kao nikada u istoriji. Najjači, najspremniji su se zbunili. Omer koji je bio primjer črstoći. Boži poslanik kaže iz omera, kada omere tebe, žetan zrednjem, pobjegnje drugim putem. Toliko je omer črst, ali kada je došla svrt Boži poslaniku i omer se pojulio. Ovdje su uko sami postošljuju na pisu kaže korektni, neposlanik mrtar ja ću ima drzati glavu. Toliko im je tiška, tiško pala džince, neposlanik mrtar. Pa je došao je bubekr, što ukazuje da je bubekr najbolji insanovog umjeta. Pa je došao je bubekr, otišao u sobu Božih poslanika, uvijedio se, pogledao da je mrtar poljubio Allahog poslanika, jer je se ram, zagrnuo očefine i vratio se ljudima i kaže O ljudi, ko je božavu Muhammeda? Muhammed je mrtav. A ko božaj Allah izan celu nebese, Allah ješir i večan nikad ne umir. Pa ime u kur'anski ayet gona Muhammedun, ila rasulun kadhvalet min qablihir rusul, etha imata aukuti lan qaleptuma ala a'qavikum, kajut svišimi Allah, a Muhammed nije ništa da poslanik, Šta ako bi taj postali umrli? Allah mu daje od što možemo da možem umrijeti. Šta kad ako bi umrlo? Il bio ubijen, vi ste se vi vratili kufru. Kaže Omer kad sam ja čuo ovaj ajet, kaže kao da sam ga prvi put čuo, i stvarno mi sad tako i Svi mi medineci znali smo taj ajet, ali jednostavno prija taj ajet nije našo u srcu, našim srcima puta kad nam ga je on Ebu Becker citirao u tom vremenu odgovarajućim, mi smo, kaže, svi izišli žali Boži gospodinika i svi smo pomedijni išli učili taj ajit. Što znači, reću, moja draga, treba ponavljati informacije kako bi one našli mjesta ka našem srcu i kako bi, ako Boga, našli mjesta u našem praktičnom životu. Preću, moja draga, ješto uvorite nekoliko riječi u jednoj tematici za koju smatram da je ada kažemo aktualna, atraktivna, lijepa za slušati, potrebna svakom znanaju današnjici. Naime radi se o činjenici da nema sumnje da lo sposobnika Ali sadaatu as-selamu najuspješnija ličnost historije. Ja kompilujem te knjige i muslimana i nemuslimana koji pišu o tomi, o ličnosti odabrani, na odabranim historiji vidjećete da staje Muhammed alihi salatu vesselamu na prvom mjestu ine devinci možete se čuditi slobodno pogledajte knjige koji su pisali devinci videćete da i oni stavljaju Muhammed alejselam kao prvog najuspješnijih ljudi u a Allah dželle džalaluhu kaže laqad kana lakum fi rasulillahi uzor i zato mi usmani osim znači osim što samo namazu ili ibadetima Život Boži poslanika kompletan je u uzor u svemu obhođenju prema ljudima, obhođenju prema ženi, prema djeci, prema nedjevicima, prema svima imamo des, imamo povoku iz života Boži poslanika i izreda. Pa da vidimo, braću moja draga, jedan sam faktor zašto je Boži poslanik napravio U historiji čovječanstva, u 23 godine poslanijskog života nešto što niko nije prije njega uradio ni niko poslije njega. Ima viših faktora, mi ćemo se većera samo za ustvrditi kod jednog faktora a to je njegov odnos prema Allahu i teala knizi. Na žalost, moja braka biti objektivni. Jer jedinom objektivan pogled na situaciju može nam pridonijeti rezultate. Ako objektivno pogledamo stanje ljudi i njegov odnostavno u Koranu, vidjet da je to veoma daleko od onoga na čemu bi trebati da budu muslimani. Evo, uzmemo procentualno, kad bi otišli, primjer, radili ubost, da vidimo koliko ljudi zna učiti u Koranu. Samo da im kažemo, ovo, znaš li učiti? Ne, znaš li razumijeti ono što učiš, samo znaš li učiti? Ja sam ubijeđen, velikim ubjeđenjem da procenat ljudi koji bi znali učiti u Koranu od onih koji se deklarišu kao muslimani ne bi prelazio 5%. E, dobro, sam 5%. Hajmo pogledati kako oni učini. Kakav je njivo kirajet i kakva je njenova sufara, kakav je njivo, kaka njivo izgovor. Pa i tu uvidjeli da s njima šta pričati. Hajmo dalje četvrstvo, još smo, samo smo u tih 5%. Hajmo vidjeti koliko tih pet posto razumije ono što učini. Jer koja korist me, evo naša slova, bosanska, ta latinica je otprilike slična engleskom jeziku. Koja korist me da mi neko donese englesku knjigu i kaže me li ja ustavim čitat engleski, a ja nisam nikad učin engleski, i počnem ja čitat. Kakvu ja korist imam od te engleske knjigi? Ne znam šta čitam. Znači, koliko nas razumije ono što čitamo, nakon toga na trećem stepenicu, ajmo dalje, znači imamo 5% koji znaju učiti, pa ajmo vidjeti koliko onima, ima onih koji razumiju i nakon toga koliko je onih koji čitaju, pa razumiju, pa praktikuju. Zato kažem, s smatram, da je veoma bitno govoriti u ovoj tematici jer, kuram vraću moja draga, kada bi bilo na nekoj dobrovoljnoj osu ja poćeš pući, a ja poćeš živi potome i to je dobro. Ne. Allah će rešavno jasno prijeti onima koji osnale Kur'an da će živjeti teško na Dunjaluku, a šta im čeka na ahire, ne treba govoriti. Omen aradu an dhikri <tiprti> fa inna lagu ma Ako okrine glavu od knjige mojeg, znači nekudu je ne nekudu je radio, nekudu je uspredno je slušao, kaže on će tijestim životom živjeti. Evo nam vraću moja draga odgovora na stotine pitanja. Ljudi pitaju što se muslimanima dešava to i to u toj državi, što se muslimanima dešava to i to, što se nama desilo to i to, što, što, što. Hajmo poslati kontrapitanje. Gdje smo mi od ove knjige koja je program odozvišenog Allaha nama na zemlji. Zar nismo puno puta, stotine puta slušali u džavnjama erif la min. Trebamo nači nekoga, da nam pridomači, da je erif la min. Erif la min. Veri her kitabu lao rejbe fi lil mutatim. Erif min. To je knjiga, v koju nema nekakve sumnje, uputstvo. Boga u bojasnima. Kur'an je vraću moja draga uputstva. Ljudi nevjetko, nevjetko imaju pogreš na uvjeđenju. Zašto je kur'an? Mi Kur'an volimo, mi ga cijenimo, pazimo, smo ga upeški, ne smije ga nikdo takjeti i tu je to. Eventualno, Kur'an je da se proči jedna hatma, mejitu i to je to. Zaista je kada čovjek otiša u doktoru i kaže doktore, bolije me ubresi, Evo, kamenac pokrinu. <laughs> kaže doktor, evo, to bi lijeko, gospodine, otiži, tri dana popi i ako moga, dođi nakon tri dana. I on tvin uzmi lijekove, dođe, zamotaju, peškiri na polcu. I boli je bubrezi otpada. Nakon tri dana, ovdje doktor kaže, doktere, brate, šta mi joj Dalje je bubrezi, boli kamenci, dole ideje lopte, nema teorije da mogu osta živiti. Šta je već, jesi popio tablete? Pa nisam, kaže, popio, i gore na rafi, a izamo to fino u peškir, stoju u peškiru, ne smi niko pitnuti. Pa nisam ti rekao da znamo taši tablete, rekao sam da ih popio, dajte majka sara. To je slučaj naš sa Kur'anom. Allah ti objavio Kur'an kao upustvo i ti upustvo uzmiješ i ostaviš na raf. Šta misliš, napravi? insa napravi neku mašinu, novu za širenje i lovu i ono, i uzmiju stavlju upustvo za upotrebanje. Jer je insan satio da kad nešto napraviš treba upustvo za upotrebu. Allah je stvorio čovjeka, dao da živi na zemlji i taj čovjek ima velikog neprijatelja šeitana. Pa mu je dao upustvo kako treba da se živi. U Kur'anu ima sve. Mi u Kur'anu kažem ništa nismo izostavili. U Kur'anu ima sve. Ali treba Kur'anu učiti. I zato kažem, braću, moja draga, tu nas poglači u temu, a to je zašto je Kur'an objavljen. Dani ljudi muslimani su svjesni zašto je Kur'an Kako Kažu učenjaci, Kur'an je objavljen zbog više razloga, ali četiri su neka najjača. Prvo je da bi to bio razlog da što više sevapa sa berijem. Jer svaki hard koji pročiš, imaš se. Vapa. Samo kad kažiš, enif l'ar nini, tri sevapa imaš. Jer svaki harf je na sebe. Tek tada čovjek vidi koliko smo mi zakazali, usabirali dobrih djela, koliko imamo s vremena, nije bi mogli učiti, ako ništa uči najkraće sure, kurhu Allahu ahad, Allahu samet, remi jevidu, alemi juretu, alemi je guljao kufu, one ahad. Ono ovdje jedan stotinu puta, dvjesto, Za svaki harf imaš sebe. Voziš se u autu, ponaraj suru. Za svaki harf imaš sebe. To je prvi razlog. Drugi razlog, I u njemu čmvurit možda malo najušitniji jeste da bi razmišljali o Kur'anu i da bi nime odgajali svoju dušu. Jer Allah džellešun je kaže: "Wa nunasilu minel Qur'ani ma huwa ash-shifa', i u njemu je lijek." Kaže nam poznati kur'anski, Es-Sa'di, kaže onarić lijek, da je Kur'an lijek to obuva talijek iza srca u smislu dugovne bolesti i zakernisni bolest. Veliki broj ljudi danas je da nešto malo zaboli, odma vozi da tamo neđe kod nekoga da mu zapiše neki veliki zapis od pola metra i evo platiš sve ura i to je tu. <gled> A danas smo na vodi jedan Liy Hadis kada je grupa ashaba krenula na putovanje, pa su bili kod jednog mjesta gdje je vladara tog mjesta ujeo akrep Znači, to je tjelesno oboljenje, to je to je otrov. Pa niko nije znao da je liječi, pa su oni upitali tu klupu muslimana, zna li neku od vas neki liječ? Pa jedan od njih kazao, znam ja. Pa je došao, pa mu je pa patio u sedam puta. Pa je čovjek ozdravio, potpuno ozdravio otrova koji je ljubio, znači ujeden. Koran je lijek za tjelesno oboljenje i za dubogno oboljenje. Znači, draću, moja draga, Prvi razlog da bi učili Kur'an, drugi razlog da bi razmišljali o Kur'anu i da bi time hranili svoju dušu. Kitakun enzenavu ilike nubavakun li je tebelu ajati? Kur'an koji smo ovog je blagosnovljen da bi razmišljali o njegovim ajatima. Mi ne možemo razmišljati jer ne znamo arapski pa nam je ništa nego da čitamo prijevod Kur'ana ja sam čitao fetve islamske učenjaka koji kažu, čovjek koji čita prijevod Kur'ana ima će kod Allaha vjeliku nagradu. Ako želi time cilja, razmišljanje o Allahovim ajetima i riječima. Je mi koji ne znamo arapski, ako ne čitamo prijevod, ne možemo postići ono što se od nas cilja, a to je razmišljanje o Kur'anu. To je drugi vrać u moja raza, razlog o kojim se malo poslije vratiti, malo detaljniji. Treći razlog jeste da bi se prakticiralo ono što se zna. Jer džaba je samo čitati, džaba je razmišljati, ako tu neće naći praksi u našem životu. مَا كَانَنِي مُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا اَنْيَكُونَ رَهُمُ min أَمْرِهِمْ Ni mu'min, ni muminka ne imaju pravo kada Allah njemu posanje što naredi, da postupaju po najdim zvone. Čovjeka sazna propis, ne ostaje mu ništa drugo osim da radi ono što je čuo. Nakon toga taj četvrti razlog zašto je Kur'an objavljen narodim činići jeste kaulik, da bi se ljudi liječili Kur'anom. Hajmo malo da pogledamo praksu ovog ne velikana, historije Mohameda, alijih i sr. tkoj je on živio sa Koranom? Kaži su i od učinom Adisu da je jedni noći Allah poslanik legao sa svojom suprugom Aishom, pa je kazao, Aisha, hoćeš li mi dopustiti da već raz klanjam noć na nas? Zamislite kada bi neko od nas rekao, ženi, ženo, može me pustiti da klanjam na nas? A rekla ona, da nisi danas djevo kakvog smreća u da nisi u krajsu. Prvo, nikad ne klanjaš namaz, drugo, što me pitaš. Takvi bi se kod nas smatrali papučani, da pita, ženo će li klanjati noćni namaz? Ali poslanjih nas učineće mu veći. Kaže, ja išam, ćeš mi pustit, dopusti, da ja klanjam noćni namaz. Kaže ona njemu, ja volim da si blizu mene, ali volim ono što ti voliš. Zato ustani i klanjaj pa je ustao i počeo uklanjati. Kaže, a išava bih Allah, ranha, pa je toliko plakao, plakao u namazu, da mu se vrada naklasila suzama, suze su počele kapati po hodjeći i počele su kapati po zemlji. Sve tako do sada, Allah u postanjenike razmišljao ću koranu, znao provesti cijelu noć ponavljajući jedan ajet. Ali, braću, moja draga, to ponavljanje, to je ono što čisti ljudsku dušu. Da znaš znači to ajeta i da ga ponavljaš, ponavljaš i da time čistiš svoju dušu. Hrđu sa svoje duši, jer duša ima srce, ima hrđu. Logo, sami kažu, gdje dostojno na visu, kada čovjek uradi glijeg, srce je, kaže, bijelo, kada uradi glijeg, na to srce se, kaži, stavi jedna crna tačka pa ako se kaže pokaji, srce se ponovo kaže očisti. Pomira, a kaže ako nastavi raditi tačka po tačkama, srce kaže podcrini i onda je citirao bel rane ala qulubi ma kanu yaksebun awu ma ono što su radili grije pregledlo i njihova srca. I vidimo danas ljude Muslimane, ložnjake, toliko su grijesi, pretplavili njenova srca, ti mu govoriš osnovne zvaje. Dragi brate, to nije dobro, to nije ispravno, ali ne može tu oći do njegovog srca, jer je njegove srce prekriveno. I zato kažem, pogledajte Allahog poslanika, po cijemu moć plače i ponavlja kurpanske ajete. Dolazi Bila, odradio Allahog tajanom, i zajtra doći jeza, poslanik došao na namaz, sam plakan sa crven. Kaže Allah u poslaničini. Što su ti cijelu noć plaku? Allah ti oprostio grijen. Kaže Bilal. Zatak da nekud ima Allah u zahvalnih ropi? La iraha billallah. Muhammed, r.i. u njegovu kuću je znala doći sluškinja i doći prosjakinja. Kaže, imate li mi šta dati? Pa prerove cijelu kuću i nađu samo jednu datu. U prijesedničkoj kući. Kaži, zato ne bitim zahvala. Kako mi onda trebamo zahvaljivati ako imamo i kuće, i auta, i odjeću, i obuću, i mnogije druge mi'amete. Imamo svjetlo, imamo toplu vodu, imamo sve. Poslani ih zahvaljuje, a znala je, kao što kaže, išo išao njevoj kući, proči dva mjeseca, nikad ne bi zapalili, vatule nešto skuhaju. Samo su jeli datule i vodu. I upijicu zahvaljivali Allahotem. Zato kažemo, tu je taj dio, praktični dio razmišljanja o Kur'anu koji odgaja ljudsku dušu. Svakako, ja preporučujem svima vama i sebi, prvenstveno, da uvedete sebi u praksu svakodnevno čitanje po nekoliko safhi iz Kur'ana razmišljajući onome što se učinje. Polako, ne žurjeći. Bolje je da pročitaš jednu stranicu polako, smirano, razmišljaći, nego da kažeš pročitao 80, ali celo vrijeme se razmišljao o Černjuventeskog vijet, no, onaj, kako se zove, neki tamo u Barcelonu. Ili Madrid. Nima znači od toga nikakve koriste. Uzmi stranicu jednu, ali razmišljaj i postavi se u situaciju da tebi svaki jajce obraća. Ne tamo nađeš ovog jednici, nemojte to i to rad. Ha, sve si čuo? haso, ti prvi je se čuo, pa onda haso. Znači, prvo da se svi ajeti na nas odnosi, da je mi pokušamo u prakticiji hrati. <laughs> u to nekom družijem sa Koranom, prioritetno je Na da čovjek odabiri tri kategorije ajeta o kojima će najviše razmišljati. Oni će ostaviti na njega najviše traga. Prvi ajeti jesu ajeti koji govori o Allahu. Nažalost, vraću, moramo prisnati, to je činjenica jer mi smo živjeli u komunističkom sistemu kada se u čovjeku ubijala klica imana, znači samo klica, oni su htjeli tu klicu da izvadi iz nas, pa su nas učili da je čovjek nastolj od nekej čipanzi dole u Africi i htjeli su da zanegiraju postojanje gospodara. Pa zato čovjek treba da čita ajete o Allah, a mnogo je ajeta o Allah. Jer u onog momenta kada saznamo veličinu Allaha drugačije ćemo gledati na život. Naše srce će se drugačije ponašati. Pa smo navodili i danas i prije toga neke ajete, samo kupanje prepun ajeta o usvišenom Allahu. A ko bolje može govoriti o Allahu osim on gospodar svjetova. كاجوزيشني الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في اللبذ والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها كاجوزيشني الله اكل كل غايبه ني سنا الله اون زناش تاينه تكنو مورو اين ا بوستو ياجي ني koji opadni, a da on za njega ne zna. Zamislite, kada bi čovjek razmišljao samo u ovom ajetu i cijeloga noć ponavljao, da dokući veličinu svoga gospodara, razmislite namo tu ljudski mozak staji koliko je listova na planeti i neopadni, kaže, ni jedan list, a da za Allah ne zna. I zamislite, kada shvatiš tu veličinu gospodara, ili mogu će da sutra čuješesan pa se ne odasoviš ili mogu će da ti se druži neka pritka đuradiš haramba da uradiš, haram, pa uradiš? jesi sijestan veličine to gospodara kaže sam učiteljaci nemoj gledati u sitnicu kao nemoj gledati u manjinu griha već gledaj u veličinu onoga kome si nepokoran nemoj reći je mali grije mali grije a koji je ti je zabranju veliki gospodar Gledaj ko mi si Tu su prvi ajeti da se zaustavite kod ajeta, kod ajetul kursi. Svi znamo taj ajetul kursi. A sada možda kada bi ja anketu, malo provokativnu, da kažem a ko zna privod ajetul kursi? Da ti si i kada zaplaka učinčaj ajetul kursi? Onaj ko zna znači ajetul kursi i prouči je, i ne zaplači, Neki ide na neke vidi je li mu ovdje mermer ili srce. Ako bi istinski satili, ajde u kursi. Allahu la ilaha illahu. Nema Boga osim Allaha. Hajur kajun. Živi i vječni. Uvijek živ. Vječan. Svi su njega potrebni, on nije nikog potreban. Njegovo je sve što je na zemlji i sve što je na nebesima. Tu to su, to su toliko teški opisi uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala. Veličina. Treba razmišljati o tim ajetima, o veličini uzvišnjog Allaha. Razmišljati o sudnim danima. Mi imamo jednu tešku izlegumu. Prisutna čak, ja sam i znao, čutio ljudi koji klanjaju, pa kažu, a koji se o tuda vratio? Vrču, moja vraga, ta liječ je teška, toliko da ne postoji u jeziku način da se opiše koliko je teška ta liječ koja negira stotine ajeta koji govori o sudnjem danu, koja negira toliko hadise da je Mohamed Ali selam govorio o sudnjem danu, koja negira toliko hadisa da je poslanji bio u džennetu, Mohamed Ali Izzeram je bio u džennetu, vidio je džennet, vidio je džennem. I ta jedna izreka koja je potekla vjerovatno od nekog nedjernika, nedjerni koji znaju muslimani kazati, ne znajući težinu te riječi, Kaže, ali ovo poslanik desit se da će čovjek razdati samo jednu riječ, neće obraćati njoj pažnju. Nakon ponada je koj popagajit za nekim novinarom, kaže, zbog nje će biti bačen u džehemnjem dublije nego što je od istoka do zapada. Toliko će biti bačen u džehemnjem zbog jedne riječi. Ne zbog knjige, zbog jedne riječi. Ajete u sutnim danu, moja draga, kada čuvijek čita ajete, u Kur'anu je mnogo ajeta koji govori u sutnim danu, koji čisti ljudsku dušu. Čine i čuvijek, kada se priprima, da je svijestan činjice da nismo tu stvoreni, braćom moja draga, uzavom. Imam osjećaj, i volio bi to, govorio sam ugosni braći, zamolio sam i da napravi anketu, da isiđu malo na naše publice, da anketiraju naše prolaznike i da ih pitaju, možete nam kazati zašto ste vi stvoreni? Zašto živite? Postupci velikog broja naših ljudi ukazuju da ljudi ne znaju zašto živi. Čovjek ustaji, odlazi na posao, vraća se kući, gleda televiziju, ide na koridu, gleda filmove i iz dana u dan tako. Da ga upitaš zašto si stvoreni? Je li moguće da si samo zato stvoreni? Allah džele šan kaže u Kur'anu: "Ette hazibtum enna ma khala'nakum 'abada" i "wa inn ilayna la turd'un". Jelimika je mislite da ste uzam od stvoreni i da se nećete Allahu vratiti, nemoguće. U drugim kuranskim ayetima džele šan kaže: "A za'chum mu'mine" i bogobojazni izjednačiti na sudnjem danu sa nejednim tveni koji se nisu Allahu bojali. Čovjeki zajtra treba na treba abdestiti. Pored njega alkohol kaže, neću. Pored njega blud kaže, neću. Pored njega žene obala pogljed. Pored njega kamata kaže, neću. I tako dalje. I drugi sve to radi. Kamata, daj. Blud, daj. Ukras, daj. I na sudnjem danu njih vojca isti. Ovali zajedni, vidi na saba ovaj hrček u medu u zimskom snu. I kaže na sudnjem danu, oču, ovo vojca vodemo isti. A medu, ne mere medu. E se na dnjalku dosta. Znači nema, ali za kaže, šta vam Ma, nekom kepetakom, šta vam Kako to vi presuđujete? Pogledaj na Dunjavku, i na Dunjavku onaj koji poslu, onaj koji sedi kao do istu platu, sedi, a bibi, dopi ćeš možda socijalno, možda nešto nito dobiti. Ovo koji radi zarađi dosad. Ako je tako na Dunjavku, mnogo je prioritetnije bude veća pravda na Ahiretu. I zato každje mi reći mojeg rada, o sudnji dan, otežitog dana, Da se ću uvijek da razmišli što sam ja tu. Jer je moguće da mi tako usporjeni. Ali maćno je što nam mnogije stvari u Kur'anu pojašnjava, ali mi proprinjamo je što se ne ručimo sa Kur'anu. Ja sam evo izložen, eto Allah je dao da tim putem idem misionarstvom i vasom, pa mi ljudi pitaju mnoga pitanja. Ali najmanje pitanja me pitaju, et vendija što znači ovaj kur'anski ajed. Zašto? Zato što se ne družimo sa Kod Anom. Ja vam garantujem da uzmijete Kur'an jednom pročitat od prvej znaci do, do zadnje, da ćeš nać stotinu no ajeta, da ćeš reći E, pogledaj, ovo moram pitati, Fredi, šta znači. Jer nisam razumio. Ali mi se ne družimo nitko nam pitam. Allah ćeš nam u pet riječi kažem. Onel hvala tu džinne, onel insa ila lia Pet riječi. Napravili su ti životni put i životnu formulu. Ljude i džine stvorio sam samo da me obožaju. Pogledajte, nima filozofiji, može shvatiti svako. Ljude i džine sam stvorio samo da me obožaju. Ovdje dolazimo sada do ovog pitanja obožaj, Šta znači obožaju? Da to znači sjedi ovdje od sabaha do jaci samo zikri cijeli dan ili nešto drugo? Ne, ova naša dvjera je toliko savješena. Ostavila je prostora svima. Budi šta hoćeš u životu. Hoćeš biti autonahaljučar? Budi. Hoćeš biti doktor? Budi. Hoćeš biti informatičar? Budi. Hoćeš biti poljoprivredni? Budi. Hoćeš biti šta hoćeš? Budi. Ali svoj život u okviru, u granice vjeri. Za sve važi si murano na namaz. Za sve važi ako si bogat moraš dati zekra. Za sve važi ako si pomaljate ili zdrav prebaš kost. Za sve vaši alkohol je haram. Za sve važi, kama taj haram i tako dalje. Ti u svom tom poslu, ako gdje na neku zabranu, bježi od njih. Ako naletiš na narednu, uradi narednu. Kažu određeni islatski činjaci u ovih riječima, a ljude, i džine sam da me obožaju, to znači, kaže, da ih Allah stvorio, pa im naletio i zabranio. Pa da vidi, ko će uradljeno naređeno, ko će uradljeno zabranjeno, da bi ih na sudnjem danu nag Znači Allah te je stvorio, dao je slobodu, radi šta hoćeš, ali samo budi u kolosijeku Islama. I zato ga ću moja draga ajete o sudnjem danu, koji će odgojiti našu dušu, kad tamo pogledate strahote sudnjeg dana, kada vidite precizno sudnjeg dana, kada vidite apsolutnu pravdu na Gunjaluku, pogotovo nekim manjim državicama, ko više dar ne sudi, njegova je padnica. Na sudnjem danu, apsolutna pravda. Čak, kaže, alo poslanik na sudnjem danu, oca koja nije imala rogove, zove se Šulava oca, kaže, usjeće svoje pravo od oca koja je bila rogata, pa je ubila rogovina. Ti si imala rogove, ova nije imala rogove, tako je, ala stvojio. kaže, ova će usjeti svoje pravo kod njih. Pazi, oca, a kamo li insa. Allah-đašan, kada opisuje suni dan, kaže, a zar se ne bojite dana o nedjevnici u kojem će djeca ostati sjedam. Djeca će osjediti kada vidi kako stali polažu račun. Je djeca uopšte ne polažu račun. Nisi maloletni. Maloletna osoba nije širijetski opreznik. Ali kada vidi kakvi precizni računi se polažu djevni će osjediti. Težak tam je ja teža tam. U suri jasinem vadađa Šamun kaži Tog dana ću mi zaprećati njih ova usta u zlakoj suri jasin koju mi toliko puta slušamo i toliko smo kupona potrošili tamo plaćivajući jasine. Niti ima šta kvori smrtvi, im to nešto je uplatio. Kad smo već kod te teme, bolje je tri puta kruči kulo vavla i reći Gospodara, ovaj sela, po tri puta kulo vavla nekide mom djedi, nego ide radeš hiljadu maraka za neku putamo izmišljeni, praučeni Asinu. To znači kod Gulemije ne prolazi. Prolazi kod naroda, kod Gulemije, pogotovo u našem anefijskom mesebu, to je najžešćeji zavranjeno u našem anefijskom mesebu. Oni kažu, ne smiješ bar uzeti za ibadet kad bi ti, ti očistale. Nije ćemo o tome govori, već govorimo o nekoj drugoj deni. Vraćamo se našoj tematici, vraćamo, najdraga, sudni dan, sura, sura Jasin, kaže uzvišeni Allah, u toj velikoj suri, tog dana ćemo zaprećatiti njima usta. Pogledaj, Allah ono je pravdi. Ne kaže, je, sad će doći mujov preti tebe, Hasus, i došli i gospodaru, Hasus mi ne mrzim. Ne, evo tebi svijetog od tebe samog. Kaže, tu dana će nas tvoje ruke ukazati šta se radiju. Tvoje noge će se doći od tebe. Gdje si išao? Išao u džanju? Noge kažu išu u džanju. A, išao u diskotetu? Išao u diskotetu. Išao na koridu, ubosti preko ljeta, idemo dole malo pa da nam je malo da vidimo kako se te javne životinje muči. Hajmo, Gakmano, kako se životinje muči. Hajmo. Pa idemo na koridu. A kažu noge, gospodano, išao na koridu. Išao malo na kafanu? Eh, išu malo i Znači protiv nas će svjedočiti naši dijelovi tijela. Na sudnjem danu. Na sudnjem danu čovjek zbog težine tog dana povjeći će od svoje majke, od svoga oca, od svoga sina, od svoje supluge, od svih ljudi će bježati zbog težine dana. I to kad čovjek čita, pa kada nađe na Adi iz Boži Kostanika, dolazi mu, čovjek kaže Allaho Bosniće, kada je sudnji dan? Kaže stajnjeg. A šta si pripremio za subida? Nije pojenta kada je subida, pojenta je sti spreman ili nisi za to. Manje je više, muslima treba da uvijek spremanje. Kada ćeš umlijeti? Mi imamo jednu veliku formulu. Kurlu nevsim, daj katol nevim. Svaka duša će umlijeti. Znači, sve znamo. Samo je pojenta ko je spreman ko nije. A svi ćemo umlijeti. I zato vraću malo kada čitamo Kurban s preispitujemo sebe, odgaramo svoju dušu, I treća stvar u pogledu kak se zove ti ajeta koji je treba razmišljati, rekli smo o uzvišenom Allahom, o težini sudnjeg dana i o ljudi. Kur'an nam govori o tri vrste ljudi. Tako se ljudi generalno na planeti mogu podijeliti. Tako je Kur'an djeliti. Vjernici, nevjernici i licevjeri. I za svaku od ovih grupa imate desetine ajeta koji opisuju mugmine, koji opisuju licenjerje, koji opisuju nevirnike. Pa načući citati ajete pa da se zaustavi, a? Dobro. Evo opis jernika. 1 2 3 4 5 6. Oni su u namazu skrušeni. A ja sam ja skrušen. I ja uopšte ne znam šta sam ta sume usume na namaz. Ja sam čudno nepretno, malo digresiju vezan za nas. Božji poslaniji kaže čovjek će od svog namaza imati onoliko koliko je bio u namazu u namazu. Koliko su u namazu razmišljao u namazu. Namaz je, braćo moja draga, stup vjeri. Namaz odvraća od loših dijela, ali onda kada je aklanjamo ispravno. Onda kada u namazu razmišljamo o namazu. Tu nam daje opet jednu dodatnu dimenziju, jer govorimo o bitnosti arapskog jezika itd. U svakom slučaju, braćo moja draga, Razmišljati, znači, o tim ajetima. Razmišljati o ajetima o veličini uzvišnjog Allaha. Razmišljati o ajetima sudnjeg dana i razmišljati o kategorijama ljudi. Kategorija mukmina. Ima li me gdje? Ako me ne ima, pokušaj. Pokušaj da imaš pri sebi ta svojstva mukmina, jer ih je Allah spomenuo da bi ti mogao sebe preispitati. A, ajeti u lice mirima. Ima li mene gdje? ajeti u nevjelicima, ima li me tu gdje? Ako ima, da se čistim ti osobina. I za kraj, braću, moja draga, dvije veoma bitne stvari. Taj Allah u poslanju kojeg na početku spomenuli, kako je živio sa početanom, kako je plakao, kako je odgajao svoju dušu. Želim da spomenemo dvije stvari. To savršenstvo njegove duši, koji bi sako od nas trebao da dokučim svom svakodnevnom životu, da pokušam da se trudim, jer to je, braćom moja draga, bez imalu prince, kao što smo rekli, najuspješnija osoba, to je osoba sa najčišćom dušom, sa najboljim srcem koja je kročila zemljom. Da vidimo kako je ta duša postala, kako je se odgojila, na koji način. Ta duša koja je imala rahmet prema životinjama, prema ljudima, prema djeci, prema suprugama. A lan da imamo vremena da mi nije samo da sjedite tu godim, da vam navodim primjere iz životopisa Božih i poslanika, kako je bio milostiv, kolika je njegova duša bila prema životinjama, prema insanjima, prema nevjednicima. Ta velika duša, da vidimo kako čine je primimo. Prva sad, draga, oni su malo govorili, ali hoće samo ćemo se dotaknuti nekoliko stvari koji su nam bitne za današnjicu. Ta njegova duša je smela zašto je na tunjaku. Znao je da je stvoren da obožava Allaha. Znao je da je djenjan prolaza kum fi dunja ke enne ke garibu na u'abiru sebi kaže Abdullahu, Moomeru, Božijim na dunjaru kum budi kao msaafir nemoj se nešto puno vezivati za dunjaru k stremi ka ahiretu jai yuhel ladine amenu taku Allahe wal tanguv ma kademet ligat, o vijenici bojite se Allahe i gledajte šta za sutra pripremili šta sutra? za sutra, za Preispituj se još dok si na dunjavku. Šta si pripremio? Braćo moja draga, svima nam je iš. Čefini, šta? Nemaju džepova. Ništa, sada su vam ponijet niče. Nije ko ponijet? <coughs> Zamotuju i dva metra kvadrat na zemlji. Ali ćeš ponijet sada dobra i djela. To može postići nisam koji zna zašto živi. Da je stvoren da roboje Allah. Robovanje Allahu iziskuje i spoznaju Allah. Ja vam garantujem. Da kada li otišli i napravili opet jednu unketu i ljude pitali Ko je tvoj gospodar? Gdje je tvoj gospodar? Kaži mi nešto o svome gospodaru. Šta znači evo la ilaha illala? To nikog puta slušamo la ilaha illala. Šta je la ilaha illala? <coughs> Učenjaci o la ilaha illala pišu knjige. Šta proizilazi iz la ilaha illala? Šta ne smije se raditi pod la ilaha illala? Ali každe, mi smo živjeli u jednom sistemu koji je izvlađio glicu imana iz insana. Tako da su odgojene generacije, narošto moramo biti objektivni u gradskim sredinama, dosta toga je se po više ostalo, bilo je više džanija, viši se moglo, više se smilo, ali po gradovima su nastale generacije koje su zaista otišle, otišle daleko da vidimo šta znači ispravno vjerovati. Šta to znači, znati zašto postoji. Kažu islao zlučenjaci da bi vjerovan je čovjek kovo bilo ispravno mora obumatati četiri stvari. Prvo, da vjerujemo da postoji Allah. Našo usni vremenu kada određeni ljudi sumljaju da li postoji Allah. Postoji tvrdnja u knjigama koju uče mnoga djeca da je insan stvorio od majmuna, da je sve nastalo od prirodi. Uslima mora vjerovati da ima Allah. Drugo, mora vjerovati da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Dalje, da Allah daje obskrbu, da Allah usmrćuje i da Allah oživraja. O je teorija. U praksi imamo stvari koje negiraju to, a mi ne znamo da je to to. Treba nam neko povijezati. Jeste li ikada čuli za činjenci kod naših ljudi? Kaže, prešla mačka preko puta, vraćaj se kući, poginj ćeš do ti ne se dan. S kakve veze ima mačka što je prešla preko puta. Mora jedna voda preko puta. Ne može ovdje čitav život nemo Putina. Mora, neće preko puta prići. Ali tu ispadnije, mačka zna gajno. Mačka zna da ćeš onaj prešla prešla puta zato da bi te sprišla da ne gdje odiš. To je, braću moje draga, u koliziji velikoj da je Allah stvorite zemlje i nibjesa. Ta mačka jedna, mačka ni pamjeti ni ničega, voda će joj se četni ganja, mišljeve, mora preko puta kuće. Kada je planeta puna putiva. Kaže, prešla maška pred povutarača i se kući poginčeš. Sutra kaže, ne Simo, ja sam djete sa sela. Kaže, ovo je sednica koja se zove praznica. Ko kaže, tada posije, ništa mu nikut neće. Mi smo Allah imala na selu jednog koji sam siju namjerno u I sve mu nikde bolje nego u Kaže, pa pusti ga, on je od. Pa ti pokazuje da je netačno to što ti smatra. Ali ne, ja kaže, neću u Sutra se ne perije veš. Kakve veze ima veš? A kada ja nas Ja kažem, tu je isto nekog koji ko je bio isuzetno ljenjim pa kaže, svedića, evo je praznica, ništa ne mi će, ma mrsko meni si ja. Sutra ne ušiva, Što ne ušivaš? Hajde ušim četvrta kao utra. Ko, kakve veze imam? Ušivam. Ali mi nismo svjesni je korijen toga. Korijen toga je da neko upravlja svijetom. Mimo Allah. Sujev vijed je opasno. Njegove korijen su opasni. A ja znam, svini znamo koliko je to proširio na našim prostorima. Sujev vijed je. Sujev je vjerje, ima raznorazne razne oblike. Ne veda ovo, ne veda onu, neveda veda ne veda, veda naku. Zato kažem, moramo vjerovati da je Allah stvorio zemlju i nebesa i čvrsto ostati nadom je Da se ništa na zemlji ne može desiti bez Allahovi dozvodi. Kakve mačke, kakvi, kakve praznice. Treći, nakon što vjerujemo u Allaha kao da postoji, da vjerujemo da je stvorio zemlju i nebesa, da vjerujemo da se ne smije ibadjeti činiti nikomu s njemu. Mi nažalost imamo i u našoj državi, a izvan našoj državi da Allah oprasti viši od naših vraće Turaka, pa dole po islamskom svijetu gdje se gradi turbeta, gdje ljudi dolazi i uči dovu onome što je dole, uči njemu od njega, traži a on to u zemlji. I on pošli i plakati, o, o a ti buba, gdje žena zatrubi. Kako će ti žena zatrubi, ta ti buba pod zemljom podlika crve i na njemu dva kubika zemlji vola? Honda i mogu pomoći sebi, bi pomoglo ne bi umro i ne bi ga pojeli crni čovjek. Makar mi se balzama u ko faraon, pa makar ne bi strugo učio. E pa, isra, ok, aj za koji kurba na tom i na tom turbetu. Kurban si mi svikao tasmallahu. Dova si mi svikao učinato sim Allah. Ja znam, ljudi dođu iz islamskog svijeta, kod kavura Božih poslanika, u izni poslanik ispunjaju dove i dobi Božih poslanika. Dova si samo smije Allaho činiti. Ibadet, bilo koji ibadet, samo Allahu Samo Allaho. I treća, odnosno četvrta stvar, jeste da vjerujemo da Allah je savršen u svemu da ima imena i da ima i svojstva, u kojima mu niko sliča nije, da su tu sve imena savršenstva i osobine savršenstva. Evo samo nekoliko za kraj, nekoliko stvari koje su u jasnoj koliziji sa ovim što smo malo prije spomenuli, koje su iz svakodnevnog života. Primjera radi, čitanje supine satana. Otvaranje nekih zvijezda, mjeseci i ostalih planeta, kaže, ajdi tamno ti otvori zvijezdu. Kakva zvijezda? Čitanje horoskopa. Evo ja najviše svojim zaustavljaju čitanje horoskopa. Velik broj novina uposni tretira horoskop. Tamo neki, vjerovatno je polupjan, jer ne može tu trijezanje pisati. Polupjan, piše on horoskop. I on je ljude po životinjama. Pa kaže imaju lavove, imaju medvidi, imaju tako itd. Sad se on obraća jarcerima. Ne tražiti jer se kaže dosta ste jarceri, tu vam je tu. Ali on kaže o jarcevi. Kaže pred vama su teška vremena, tu na problema. I sad ta jarac čita i će eee, boga mi, gdje mi teško, nikad mi je bilo teško. Ha, bolam, skontaj da ti, da ti to samo pakija od celopan, svi ljudi na planeti imaju problema, onaj najbogatiji da ga pitaš, je, vallaj, imam problema, dovdje. Onaj najsiromašniji kaže, problema, dovdje. Svi imaju problema. I ovaj bogu pjaniji uspije zaprkati pola Bosne i da čita urosko. Apoznani Kalado pisuje opisuje, kaže voleu kuntu anemu al-gaida lestakfertu milal khair ja kaže da znam gaid poslanik zasebe kaže ja bi poveću dobro poslanik ne zna ga ide na da brani allahu rob i dođe neki polu i davlje musliman da li on više jarkcima tamo medvidima i lavovima i tigrovima i ostali životinjama ne smije se bračo moja draga otuvjerovati pa nomina se ne smije kupovati ta noga se ne smije distribuirati ne smije, ništa tu, Haram tu udara u temeljaki ide, u temeljeg vjerovanja. Čitanje dlanova, čitanje su bacanje kašika, bacanje graha, baše bacanje motika. Ja ne znam više šta bacaju, šta bataju, šta nemajše kakvi tipa, više nima. To je drugi biznis, ali mi biznis. Doćemo do druge vrste biznisa. Nošnje Hamajlia, zapisa, crveni končića, bijeli končića, rozi končića, ti so drveta bukova, drveta jelova, drveta, samo obisi na sebe i nosa. Kaže, samo obisi Hamajliu. Svobodora Novo vidi, ne merete pogotimo teorie. Kako so ja vidio, da tu pogodili Hamajlia. Kako Hamajlia pa? Boži posani kaže ko obisi na sebe i okači na sebe Hamajliu, učinio je širk. Ni smiješ src se rezivati. Opet i to udaran u temelje akide da ti samo tremo moževi tebe spasiti od tečeka. A ne trismo mura vjerova da Allah je tvorcu i nebesa. I nikomu se u to ne može bendjati. Allah ti sve mjni kaino gledati. Kakve veze ima obesiš na sebe koma klač nosaš ti su udrveta i eto te kaže sad skača bivi u vodu skače hoćeš da kažeš tuš. Ne mreš bilo sutra i da vidimo. Ima jedna inčaja, pričao sam više puta, let eto, malo interesantno. Kaže, dvojca ljudi se vozili u nekoj staloj fiči i na nekoj oku, ki bila do neka velika provalija i op, od provaliju, i op, zaustavi se, se na jedno drvo, jedno jedino. I on se polako izguku iz fiče, gore izađu i kaže vozač, ej, da ne bi Hamalije džerbi otišli. Kada žena drugi bio malo razumnim, ma koja amalja da ne bih rastića, veli džerbi mi ošlih rastić, nas spasio. Kakva amalja, Allah ti svevištvi? Znači, braću moja draga, to je udar na teorij, udar na gospodarstvo uz višnog Allah te valike, tako. A ljudi nisu svjesni koliko su duboki temelj ovih teorija. Tako da čovjek nekad vidi Znate, braću, moja draga, ovakve stvari, vidjeti horoskop i čoveka da kada pije alkohol, deset puta je gore vidjeti horoskop. Alkohol je glijek, ali čovjek odaj ostaje i dalje u granicama islama, ali horoskop to je, to je atlidetsko poglavljivo. Problem, veliki problem na vanu. A mi bi se grozni možda da vidimo čovjeka koji čita horoskop, jarac, jarac, ajde, leti koji pije rakiju, ti bi na njega, oj, oj, oj, oj, oj, Božić mu sam kaže ko odi ko cini baza. Pa mu poniruju ono što on priča, to je horoskop, kaže ta je zanegirao ono mu čime sam ja tušao. Negiruje vjer. Negiruje imaš da vjeruješ i ili po Saniku ili Sibi Nema tu srednji opcije. Kao da ja sam se ima vjerujem jomu ili miru. Ne dozja, i poznanik ti rekao ili jedan ili drugu. U drugom aliso kaže ko odi ko cini baza. I sam ga upita Samo ga upita, nevjeruj mu. Kaže, namazu se ne prima 40 dana. Sta. 40 dana ošao. Kaže, šta mi se desi sutra? Ni Ovo ovaj nije ništa, rekao, malo je dobio kući. 40 dana moraš lanjati, a ne brojisti. Moj kaže, ja inako ne kranjam, nije bez. Moli ga, blipa. Također od ovih stvari koje udaraju na, na ispravno vjerovanje, jeste i da imate danas teoriju koja se protura od ljudi koji su nosili možda 30 godina petokraku na glavi i on i dalje, i dalje on usnu, druže, tito mi ti se ponimo da zato bomu dženem idemo. i on ti kaže, vjera tu je za Saudijsku Arabiju To je tamo za Arape, mi smo ovdje drugi kontinent, mi smo druga bolja koži, ovo su druga vremena, to je bilo za prošlo stoljeće, ovo, ovo su novi izazori. Ljudi ne znaju da takva izjava udara na ličnost, udara na Allah. Allah za što mu kaže u Kur'anu, e Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. وَنَا أَبْسَلَّاكَ إِلَّا كَأَفَتَلْ لِمْ نَسْ Mi te, Mohamede, postali cijeloj planeti. Tu moramo vjerovati da je islam aktuelan, odgovarajući za istok i za zapad, za Ameriku, za Australiju, za Evropu, za Aziju, za Afriku. Islam je adekvatan. I to je njegov kvalitet da je adekvatan za svaku vrijeme i za svaku podmjivlje. I kada čujete ovakvu izjavu, treba da se naježite. To je vrijeđanje Allaha, potvora na Allaha, da Allah nije znao da će doći 21. stoljeće u kojem neće Islam biti odgovarajući za 22. stoljeće. Da i da imamo. Zato pazite se, rekli smo koliko je opasno pričati. Čuvijek zbogljeni riječi, može uđeret nemoj otići. Da nemojte, repu neki novinari, ponavljaj za njim. Pazi, sve što hoćeš da kažiš, provjeri. Također, od stvari koji su opasne, te ste i smjavani sa vjerom i određenim propisima vjeri. Braćo, moja draga, nema naroštost sad, to nismo živjeli 50 godina u komunizmu i mnoge stvari što je da, realno, što je objektivnost, su se, ajde, kažemo, zaboravile, zakrijele, e, zabranjene. I sada dođe neki umladina mladinac je tamo negdje studira kod najvećih učenjaka na izvoru islama u Mekije, u Medini, ode u Egipat, u Misir, ode, ode, odio, nauči, vrati se, mi vidimo kod njega nešto što mi ne znamo i mi to odmah vidljamo, mi to osuđujemo, mi se i ovaj zadrnu nogavice, ovaj je pustio bradu, ovaj neslušava muziku, ovaj zemljeno koji je sa ženama, ovaj ne uzima mito i... Ali što ne uzima? Ne smijemo se isminjavati sa tim. Opasno. Allah Đanšanu kaže licenijevima, nakon, nakon što mi spominali ste Ne nemojte, kaže donositi svoje opravdanja. Vi ste kefertum, nakon što ste bili muhmin, vi ste izišli Zato što ste se isminjavali sa vjerom. Vjera je savršena, vjera je Allah, Ako nešto si vidio novo, prvo šuti, prispitaj, upitaj Efendiju, Efendija vidio sam nekog momka, tako šta ti kažeš zato? Upitaj nekom učinu, pročitaj, traži, neko toga donesi su. Nemoj prvo palimo o i onda, kad ti neku kažu, uf, Boga mi kaže, tu letio sam. Pazite, vallahi, krupne stvari, krupne stvari iz jezika naših bošnjaka izlazim, Najinđi žena pokrivena nosi nika, ako što je nosila žena Božjih poslanika, kaže to je ninja. Tu su, tu su krupne riječi, da se, da se planete srušaju pod tim riječima. Ako ti ne znaš, vrati malo u istoriju, 50 godina, pa šli tu Sarajevo kako je žena nosila nikabe. A vi znate da su naše nane i naše pra nane to nosile. Ali nema vezi, ako ne znaš, za neznanje ima vijek pitanja vidimo, pogledajmo slike naših rezultima prije, pa ću vidjeti da većina nije imala vradu. Pa pogledajmo slike, snimke Sarajeva prije 70-80 godin, pa ćemo vidjeti. Znači, ako ništo ne znaš, nemoj sve mnogo odvacivati i prvo raspitaj. Polako. Nema potrebi da žuriš, jer ismijavanje sa vjerom je opasno vraćuma je vrtu. Također, imamo negdje koje nam se dešava, Da ljudi nešto, kada ne kažeš otvjeri, ma to je kaže iz, da Allah oprosti, to iz nekog saudiskog Kur'ana. Praću, moja draga, Kur'an je jedan. Ostaje autentičan do sudnjeg dana, jedan harf se unijevu ne može promijeti do sudnjeg dana. U Americi je kurlu valla, isto kurlu u Evropi, kur u dole Australiji. Kur'an je jedan. I nema propisa za Saudijsku Arabiju i Bosnu može se nekada desiti u shodnoj situaciji, da određeni propisi se malo razlikuju shodnoj situaciji, ali je Kur'an jedan. I Kur'an je kao što je vjera za cijelu planetu. Može se desiti okolnost kao što je bio kod nas komunizam 50 godina, pa da ljudi određeni stvari zavonavi, pa da se s ljudima počnije sa neke nule, pa će doći na neke veće stupine da im se kazuju neke veće stvari. Ali je vjera, vjera. Kur'an je Kur'an. I ne smijemo da nam pada na da imaju neke dvije kopije Kur'ana. Kur'an za Saudisku i Kur'an za nas. Ne. Opasno, braćamo, drago. Također, govorili smo i spominjali smo da ljudi kad želi kršćani vjeriti opsuju Isusa. Kažu majdra da to je opasno. Ja ja sam slušao sve muškima koliko hoćete puta i ljudi su Isusa. Isus je a lol i Isa, ali sve nam svoj tukuranu pod našim Isa i Isan. Vjerujemo u njega kao i u drugije poslanike. U islamu od na njih selam do Muhameda, samo kozenji da je nego poslanika za nekimo se sve. Svi su oni od Allahova i do ljudi sedam zadacom. O ljudi, obožavajte Allah. tu im je svima bila zadaća, iako su im u pogledu praktično malo razlikovali. Ali srž vjerovanja da su svi pozivali Allahu je jedna. Ne smijemo o Isa, ali i se ramo Isusu ukazati Hark, jedna negativa. Kamo li ne do Allah upsovati Isusa? To je neznanje koje udara na akidu, vraću moja draga. Također, koliko puta smo čuli u nas u da ljudi psuju Allaha i poslanika. Prvo ćemo od rada, pazite ovdje jednu stvar. U ararskom jeziku imamo je ovdje dosta ti učeni ljudi koji znaju to. Učenjaci pišu knjige u kojima kažu ko uvijedi, pazite ovdje sedma dva termina, uvijediti Allaha i poslanika, ko uvijedi Allaha i poslanika, izišlo iz vjeri. Ali uvijedi. Naš jezik je siromašan. Pa mi to prevodimo na opsovati. Mi kada svojim profesorima tamo kažemo kako ljudi kod nas opsuju Allah koristeći onaj glavnost polnog odnosa. Ljudi ne mogu da vjeruju kaže ima na planeti ljudi da mogu tako opsovati. Da samo riješ nešto rožno Allah, to je vjeđanje Allah. Ali opsovati kako naš valkanski narod suje, to nema na planeti. To su računale, draga, opasne, opasne stvari, opasne stvari. Imamo istu činjenicu jednu da ljudi smatraju to što sam se rodio u Islamu, babu nadio ime Mujo, triput sam mošao kodefendije, dva sam zapamtio tri suve i to je to. ja idem u džetnet bez polaganja računa. U Islam se ulazi tako da, ali Islam ima dijela koja mogu poništiti Islam. Učenjaci pišu dijela o kojima govori dijela koja insana mogu izvesti iz islama. Ko nas to ljudi ne znaju? Musliman, ime koje mu je mujo i on je musliman do sudnjeg dana. Ja volim da je musliman i treba da bude musliman. I mi želimo da svi ako Boga se okupimo u džene tko što smo se ovdje okupili. Ali braćo moja draga, definitivna terima imamo opasni stvari. I zato ja smatram generalno da naše institucije koje vode božnjake moraju poraditi mnogo viši na podučavanju ljudi u ovih stvari. Ja sam veoma malo puta bio negdje, hajde da kažemo nekim vazorima, gdje se govori o ovim stvarima, o trudetima, o hamajljama, o psovanju Allaha itd. A to je prisutno. Ono što nije prisutno ne treba govoriti, ali govoriti o prisutnim stvarima, da to izvječimo, da ljude naučimo, jer ja sam uvjeđen da ljudi kad se podučim učito ostavim. Jer u osnovi naš boštinački narod je dobra duša. Voli Allah, voli vjeru, voli poslanika. Ali su mnogi stvari ušli kroz neznanje. Rekli smo da je komunizam je ubio u nama Islama. I zato kažem, braću moja draga, treba se, treba se čuvati takvih stvari. I za kraj, braću moja draga, vraćamo se u mojoj tematici širina duši. Najbolje čime se može postići širina duši jeste spoznaje o Vaspod. Zašto si? Zašto si na dunjavu? Što si stvoren? Da Allaho požaviš. U jednoj priči koja je odnosno nam zgržan kod imama od Harije, stoji da je Boži poslanik da bo je došla jedna grupa ljudi i kaže daj nam 70 karija pa ćemo mi, mi otesti sebi i daj nas podučavaju Bur'an. Pa su ih uzeli pa su putu napravili zasidu i ubili ih. Jedan od njih je bio Dajđa Enesa radijallahu ta'ara'u kaže Enes Pa mu je došao jedan mušik i uzeo koplje i probio ga kroz lijeđa prema prsima. Pa kaže, kad je pogledao to koplje, znači gotovo umiri, pokrenuo se s ubici i kaži Fustu, orod, bil, kjaba, tako mi gospodara, ja sam pobjedio. Pazi, natav, ovaj živ, kaže, ja sam pobjedio. Kako to? Pobjedio sam jer sam ja završio svoj život ko Završio sam jer sam bio na otvredbi Božijeg poslanika, rekao mi, idi, to radi, ja sam bio tu. Jer ja ću inako inako umrijeti, ali mi je bitno da, da, da umrim ko mu snimam. To je povrđe da vraćam na ljada. To je pravi uspje da budeš čvrst do kabura. I zato kažem, to je istinska sreća da znaš što si na zemlji. I kad si siromašan, ti si sretan jer znaš zašto živiš. Kad si bogat, ti si opet sretan jer znaš zašto živiš. Kad imaš djece, ti si sretan. I kad te Allah uskrati djecu, ti si opet sretan. I kad si bolesan, ti si opet sretan. Zašto? Jer znaš zašto živiš. To je, braću moja draga, srž. Rekli smo više puta. Zašto ste u Evropi i drugim zemljama svijeta dok napredovali? Svakim danom stopa samobistava srž veća i veća. Imamo jednostavno više miljonira, miljonira i sve se ubijaju. Zašto? Nema te spoznaje, ljudi ne znaju zašto žive. Žive za materiju, materija ne može nagoniti srce, zapamtite. Istinska spoznaja Allaha, istinska spoznaja zašto živimo, to može odvojiti naša srca. I na kraju, ako hoćete, za kraj, ako nećete, ja sam spremanj, odmah sada da vam nekako se zove, prekinjemo, bojim se da vam neću odlužiti. U svakom slučaju, ona, Tam Allah svanam tega podali svaku dobro. Molimo Allah džellelalihu šem te u gneših da nas učestvuje na putu istine. Molimo Allah džellelalihu da nas na suđnim danu, molimo da na oprsti knjige, molimo Allah džellelalihu da nas naše porod, sač sa iskustvija koja ne možemo podnijeti na krejsu Hanbike Allahumma hamdike, ešhedun la ilaha illa ente astaghfiruke ve etubu